пред... А, пред. А, а просто, дайте да си сядаме. В принцип, ще се обстремим да е максимално неформално. Да, Това ще я кажа. Да, съм... да, да, да. Можем... <рес> <рес> Оставям, <азам на> <рес> ядър, да, да, може, ще оставим аз на една Вижте сега, ако си бяхме на нормално... Стандартно събитие на хлебните къщи. Тук сеше, разбира се, се меси на тази маса. <съпължа> Нямаше да има микрофони. <съпължа> така че, извинявайте, че това е от нестандартните ни събития, но просто така сме могли да по маса, само на секунда. Всеко пречки като тънки да махнем. Секунда. Ние сме се направили семейно събитие. Ма, <съпължа> има и други неща. Да знаеш, на конкуренция? има конкуренция Какво в събития. Така ли, какво да, да го има? Да, заедно в част правя в МСС с Триан от Арубис. Едно събитие. още някакви хора правят там за грин е, и нещо такова и се падват. С кой? От какво? Арубис? От Арубис, да. Какво е Арубис? А, а, той е. ти това е добре да знаеш. Да да тя е такава компания минна, в минната индустрия. И правят такъв лидерски семинар с шефа на Орубис, който е в УНЕС ага. Много част. Да, Шеф на мирна компания прави зелен семинар. Еми... Това ще Да, това не е корпоративно-социална отговорност. Чека, че е компромат, тук ме е изкупуване на да да доста пари за всякакви неща. То такива индустрия не може да ги няма. Това е истина. В смисъл, че въпрос е как работват. Да, трябва да трябва да трябва да ги няма. кои индустрии среда ги има и кои трябва да ги няма, може да се поговори. Може. Айде. Да, може би добър старт. За да официално откриваме събитието днес. Благодаря ви, че дойдохте отделихте време. Може би ще дойдат още хора да се представим първо. Малко формален елемент да вкараме в цялата работа. Аз се казвам Евгений Митев. Съм координатор на проектите на на организация Международен съвет на самодейните средища. Малко дълго звучи, но по-известни сме като мрежа хлебни къщи. Нещо, в което в себе си съдържа като... А, като смисъл, доста голям процент, както пише на продуктите, какво съдържат. При нас, а, ние не сме продукция пак, но а, над 50% е думата социално и може би не знам после в какви пропорции са иновация и предприемачество. Така че това са така, думите, тематичното поле, в което се разполагаме, и понеже. Аз имам около малко да, да говоря повече, отколкото трябва. Ще бъда кратък. И ще дам думата <сък> на Надик. Като идеята е, че днешното събитие е продължение на предишното ни, предишната ни среща тук, която беше много добре а, посетена. Сега виждам, че ситото е от цяло само най-мотивираните най и най-... А, така, има и, има и нови лица. Така новите че. лица, които... С които ще се запознаем и просто ви прикавам да бъде диалогична формата. От това е от мене ще се включам от време на време и още веднъж ще радвам се, че сме заедно. А, ще има някаква презентационна част за битките и тя е в ръцете на <laughs> Георги. О, аз не имам а, но то не е точно презентация. Да. е. Точно това явно социалните инновации. Да мислим по различен начин, отколкото стандартните формати на събития, дискусии, обучение и така нататък. Сега само с да ми всеки да си се представи наистина и после ще му на думата, продължаваме да си говорим. Аз казвам се Надежда Савова и завърших антропология, така че като образование винаги съм се стремила да анализирам всеки един отделен човек по. Като, не като продукт на обществото, ами като някаква единица, която все пак има възможността да променя това общество. Защото то се прави от всеки един човек, заедно с другите. Тоест, такива големи форми, като социум, общество не ми харесват. Така че социални инновации трябва да мислим повече за отделните хора, според мен. Така хубаво е да разбираме какво значи <съква> социума. И по принцип, в мрежата Хлебни къщи. Основател са на Международния съвет и оттам нататък хлемните къщи се родиха така малко дори като шега. А, просто като един експеримент, е това може би социална инновация, експеримент, да се опиташ а, да адресираш някакъв проблем по начин, който може би не е тестван преди това. Видях, че имаше проблем в България с това, че хората бяха много депресирани след промените, много разединени, всеки си стоеше в дома, съседите не се познаваха, всеки се оплакваше, как не сме се събирали вече след комунизма, нямало. Никой не се е познавал всеки страни от другите и казах, добре, може би нещо може да събира всички, не трябва да е сложно. Т.е. колкото по-просто, по-добре. И общото пробах това месенето на хляб, дали. Няма да събере най-различни хора. И то се взе, че да го направи. Почнахме към него да добавяме, да замесваме и форми от тестото и кукли дори. Станахме като театри, нарекохме в театър на трохите. После добавихме и поезия, имаше и събития с музика събитие с презентации на книги и се оформи нещо като културен център. От там датка дори стана читалище. 2011 година, 2009 почна. В къща направава ми, т.е. имахме си къща, една стара къща, ремонтирахме си сами, доброволци. Т.е. модел, който мисля си по някакъв начин може да ни наведе към мисълта какво е социална инновация, ако можем така да дефинираме това, което ние правим. Почваш, експериментираш, опитваш, променяш, допълваш, после пак добавиш нови неща, тестваш. Тук ти можеш да говориш за дизайн тинкинг в някакъв момент, ако искаш отново. Да, така по този модел, не нали? Не да не а, не, с просто да помислиш от страната на хората с някакъв проблем, т.е. някакъв вид емпатия. И така. Това е всъщност нережда хреникъщи. вече може да питате повече въпроси, специално ако за нашия модел, примерно. Но ние и по-общо си говорим тази вечер, така че ако Георги да сега да се представи. Аз съм Георги Камов, с много неща съм се занимавал и се занимавам, но поведа да бъда тук беше един текст, който написах миналата година и го пуснах безплатно онлайн отделя на изборите, който се казва Дестинация номер 0, в който търся отговор на въпроса в какво България може да бъде най-добра в глобален мащаб. Така доста голямо предизвикателството си поставих и въобще не знае какъв е отговор. Общо зато го открих, докато писах е, текст. И в крайна сметка отговора дойде и той е, че може да бъде номер едно социалните инновации, според мен. А, въпреки, че има и други държави, които претендират за това, в Финландия, примерно. С тях май ще имаме сериозна конкуренция. Но пред... те са толкова студени, че <laughs> можем да ги. Пият. Да, но те, те са се идентифицирали yeah. като, като важно нещо. Не най-важното, което искат да правят, но като важно нещо. И така си изходих от а, няколко неща във връзка с че открих, че социалната инновации може да са, ни, да са ни наш приоритет и да ги развиваме и да печелим от тях и да ни търсят за тях в бъдеще. Първо чисто исторически, второ от факта, че тук има страшно много неща, които не са наред, което за мен е сигнал, че има полета, в които може да навлязат много лесно нови идеи да се тестват, докато в други държави или ситуацията е крайно зле, т.е. Там, там трябва наистина да се изграждат поне някакви базови институции, които ние тук ги имаме, или базови връзки в обществото. В други страни, пък, недостатъците са, че прекалено уредено. Т.е. там за да се направи нещо ново, трябва да се променят стари системи Инерцията, и и културата, и въобще нагласите са толкова силни, че много трудно това нещо може да стане, и поне много по-трудно, отколкото тук. И това е. е Хемите къщи са един от примерите, които давам. В текста той така предизвика доста реакция от най-различни хора, институции. В един момент започнаха да се събират разни хора и да се срещам и да мислим как, как това нещо може да тръгне. Защото аз наистина вярвам, че ако се инвестира в тази посока, може да ни стане водещ приоритет на държавата. Не, че е някаква самоцел, не, че е толкова важно България да има просто нещо водещо, с което да се покаже. Но просто това, е, това са дадености, които може да се използват. За мен е много трудно може да бъдем номер 1 в нещо друго, според мен. Чисто реалистично погледното. И то това не е сектор. Аз, ако мога да си прелея въведението, в в няколко неща, които искам да кажа за начало, за да ви наистина и вие какво мислите. Социална инновация по принцип е тевен, който е много такъв гъвкъв в добрия смисъл на думата казано, т.е. в лошия може да си сложите всичко зад този термин. Uh, всяко едно нещо, което има някакъв uh, социален елемент, и веднага както и с думата инновации, просто ако я видите в бизнеса, може да е нещо, което идеята по телевизията, някаква реклама на дезодорант, например, а може да е нещо наистина инновативно, чисто технологичен смисъл. Същото и с, с, с социална иновация. Може да е някаква дейност, която върши НПО и те да кажат да, това е иновативно и за обществото, съответно това е социална иновация, така че това са такива думички, в които не трябва много да се, да се влюбваме и да си ги обичаме, защото може да станат и понякога опасни. Основната им цел е да, да отграничат нещо, което се прави от това, което е ново, от това, което се прави по принцип. Тоест, нали, това е начинът по който обикновено вършим нещата и той е такъв. Но понеже това е по-различен начин, по който ги вършим, това е нещо иновативно. Тук проблема за мен е, че и това е първото, което искам да кажа, е, че за съжаление това понякога води до факта, че това нещо ново ние го разглеждаме и се опитаме да го промотираме като нещо альтернативно. Което за мен а, е позиция на слабост. Защото много често зад хората, които... А зад идеите, които се реализират под формата на някаква социална инновация, се крият хора, които са с ценности, които са от край време. Те са си общо човешки ценности. Просто те намират нов начин да ги изкарат. Ето един пример при тебе с образованието. Ти искаш образование, което да прави хората по-добри и по-можещи. Това не е нещо альтернативно. Просто ние живеем е, в... Ществото, като цяло, това това да. е било част от получават едни и други и формалното образование всъщност хороше да налага един бариери и хороше от да тия soft skills на лица. Те ги отгрят на формалното образование. Да, но ето примерно ние под soft skills разбираме неща, които от край време са си били там. Просто сега в момента сме поставени в ситуация, в която това нещо е избутано някъде в альтернатив. А, и за мен по принцип тази тенденция нали, да си измисляме нови думички и така нататък не трябва да се прекаляват. Това е позиция на слава. С позицията на сила това винаги е било така. Ние просто намираме нов начин да го реализираме. Но има разлика между двата подхода. Най-наче mm -hmm. основното, което искам да... И тук май ще помоля най най най най защото аз нямам. най най най най най най най най най най най най най най да аха, <laughs> Речем, тук имаме държава, пише ужасно, но няма значение, горе за да възприемат идеята, имаме държава, НПО и бизнес, горе-долу три, три сектора. Обикновено за социално предприемачество и социална инновация, което е малко по-общо понятие, се мисли като за някаква връзка или нещо средно между, между НПО и между бизнес. Тоест правиме нещо с а, а, кауза, но има и някакъв а, елемент на устойчивост или на възвръщаемост, който ние целим. За мен по принцип този дебат е доста ограничаващ. И трябва да мислим по-смело. За мен истината в момента е някъде тук, е в това пространство. Тоест ние трябва да хванем държавата, трябва да хванем НПО-тата и трябва да хванем бизнеса и да ги дръпнем всички на някакво ново място. Защото виждаме, че нито в държавата, нито в... НГО-сектора, нито в бизнеса, местата се случват така, както би трябвало да се случат. Поне вече видимо имаме страшно много примери за това. И то не говорим само за решаване на някакви големи проблеми, като климатични промени, например. А, а говорим и за чисто по начина по който функционират. Дали са човешки обърнати или не са. Или, или са отишли някъде много далеч и всъщност човешки елементи тотално загубят. И според мен. Това е целта. Даже на някои места това го наричат четвъртии сектор, защото дърпа от всички тия три сектора нещо. И за мен социалните инновации трябва да се разглежда тук. Не отричане, държавата е ужасна, трябва да спрем да мислим за нея и трябва да я разрушим, бизнесите са кошмарни, Ето всичките тия компании, които правят лоши неща, трябва да ги изтрием, някои от тях нямат кауза, просто зад каузата се крият някакви други неща или не са достатъчно ефективни. Според мен трябва да мислим в, в посока да правим по-добре нещата от, или, или от държава, или от Непел, или от бизнес и това се случва някъде и в това поле, но за тази цел трябва всички да ги дръпнем на някаква нова плоскост, да използваме това, което имат, защото всяка, всяка една от тези структури е ценна сама по себе си и носи някаква добавена стойност, но за мен някъде тук трябва да се търси решението, как може да реализираме тия социални иновации, не само в България и по принцип, защото реализирането в България не е само цел. Това не е за да се състезаваме с останалите държави, напротив, за да може да им дадем нещо, което също те да ползват. А, защото иначе се губи смисъл. Ако използваме социалните иновации за за съревнование с съседни държави или с други държави, губим, губим целия смисъл, че това е нещо, което дава добавена стойност и на други. А, но за да стане това, за да може ние да, да се специализираме в развивайки подобен тип решения, които са някъде тук, в, в тази област, според мен трябва поне три много важни неща. Едното е, че трябва кауза, това е ясно, без нея не може. Тази кауза трябва да е базирана на ценности. Това е обикновено елемент, който се подразбира. Ние за да го правим, трябва да го правим с някаква такава идея. Да, обаче според мен той не е достатъчен. Много често хората се мислят, че това е достатъчен елемент, за да може техният проект да успее. Че Други хора като тях, това ще ги привлече, именно защото е базирано на някакви ценности. Но, но за мен не е достатъчно и то най-малкото, защото всички хора, които го правят това и правят нещо, тръгвайки от ценности, се съревновават на пазар, който първо, че включва други като тях, а второ най-различни други компании и организации, които е задължително въобще да са базирани на ценности. Просто толкова сме заляти от най-различни инициативи, много от които се опитват да се представят като нещо, за което има много голяма ценност. Сега, например, има разни бюлбордови софи на Coca-Cola с разни добротворци, mm. които за съжаление са пише анонимен. Нали, аз, примерно, слагам люлки в парка да го пиша анонимен и някакъв човек, който никой не познава. Е малко странно, защото очакваш да видиш някакво познато лице, което, примерно, най-малкото прави неща в е България, но виждаш някакъв Отварям че ние сме част от тая кампания. Нищо следващите да. доброотворци. Е, супер, супер, не е лошо. Поне да има някой, който може да каже, ето това е жив човек от пъти кръв и той прави нещо, което може да се види и питне. Не някой да види доста Не, казва, защото да не използваме бизнеса, да се популяризира. Не, точно това направихме. Аз имам проблем с това, че аз не мога да направя връзка с нито един от тия хора, защото те са им формулирали полезните неща, които правят страшно общо. Аз при пари на непознати беше едното. Окей, с момента да си представим, че сме част от тая кампания и започнем да, да правим нещо. Може би аз аз реагирах лично, аз лично... по. да Аз реагирах лично по тотално обратния начин. Аз казах, то човек ми е, нали, не е някой конкретен, той дава пари на непознати в какъв смисъл. Нали, защо го прави. Както и да не сме много да задобавям в примера. По-скоро примера беше за това, че. Всички... Ценност, реклама, ценност, с някаква марка, е всъщност е нищо общо. И то сега... е, това е едно от нещата, които искам да кажа, но по-важното е, че всеки един, който прави нещо такова, той се състезава за време, за ресурси и за внимание с всички останали. И то даже не, не само по отношение на социални каузи. Нали, може да правите нещо, може да правите нещо социално, което да има конкретен продукт или услуга, но например в... В това пример с, с образователна платформа, ти се състезаваш за времето и вниманието на, на учениците и на родителите, но се състезаваш с една цяла установена система. А... Не би го нарекал смисъл, с конеку, така смисля, аз понякакъв начин се опитвам да работя с тази система. Mm -hmm. Моята идея е, че а, като цяло обществото въобще не подготвено за някакъв рядък скок. Ти в момента не можеш да да нещо mm -hmm. съвсем тотално необходим където. Вижте са по да ползвахте само това. Мисъл, промените колкото са по-големи, да да, да. и смисъл по някой път време да Но имам предвид, че ти, ти с твоята кауза, ако е само базирано на кауза, не давам конкретен пример с, с твоя проект, но само каузата според мен не е достатъчна. Има трябва да има стъпка две и стъпка 2 за мен е наистина страшно добре направен продукти или услуга. Тоест, това, което правите, трябва да води до нещо, което предлагате на други хора. И то трябва да направя не просто добре, то трябва да е по-добре от продукти и услугата на някой друг, за да може да направи впечатление и те да го използват. Защото ако се разчита само на каузи, се каже, само каузата ще привлече хора, но това, което предлагаме, да, хубаво е добре, но не е достатъчно впечатляващо или просто даже не е направено добре, няма да проработи. А, а трябва да направим даже по-добре, отколкото стандартният продукт, който вие искате, вместо него някой да предпочите това, което вие правите. Аз тук много част използвам, примерно, с Тесна, с електрическите коли. просто причина, че те си поставиха за цел не просто да направят най-добрата електрическа кола, а най-добрата кола въобще. Тоест те, те изместиха гледната точка. Те казаха, Ние няма да се съревноваме на пазара на електрически коли или даже на хибридни коли, на нов тип коли. Искаме да направим най-добрата кола в обще И те така и промотират. Промотирате на сайта и видите, че електричеството е някъде там, но то в никакъв случай не е избутано напред. Тоест, каузата не е избутана напред, тотално. Избутано напред е това, че те правят страхотна кола и претендират да е най-добрата кола в момента, в която може да си купите на пазара. И в процеса на ангажиране на хората с тези качества, Хората откриват, че да, всъщност тя електрическа има много други предимства, като например, че ускоряват адски бързо, че няма нужда да сменяте масло и други неща. Тоест те го откриват през качеството на качествата на продукта или на услугата, ако си намерим друг пример. И за мен тези две неща заедно са много по-важни и могат да доведат до много по-голям резултат, ако просто тръгнете с кауза. Защото има страшно много хора, много организации, които правят неща, базирани на, на някаква хубава кауза, но това не е достатъчно. Трябва да имате, да предлагате нещо, което е по-добро от нещо друго, което хората биха могли да изберат. И даже според мен това не е достатъчно, а трябва да се стремите да правите преживяване. Нещо, което е не просто добър продукт или услуга, което съчетава много и най-различни неща и кара хората да се чувстват по-добри, по-специални, след като това нещо са го не просто използвали, а са го преживели. Я аз винаги давам кревените къщи като пример също. Не, че ви правя реклама за втори път, но си е така. Защото там е преживяване. Там минаваш през нещо, което е може би единственото, което може да, да те промени и да, да ти насочи гледната точка и мирогледа в друга посока. Не е просто нещо, което използваш и го оставяш на страна. Си минал през някакъв процес, който не, е, не е само рационален, той е емоционален. Apple е най, най теширеният пример, който се дава в бизнеса. А, но там ценното е, че нещо с което те са започнали, като идея, е преживяло целият този процес. минаване през, през компания, през някакви комитети, през хора, които са казали, че това няма да стана. Най-накрая преживяването не е, че ъгълчетата на метала са от инженерна гледна точка брилянтно направени, или че начинът по който е оформено самото нещо или по който се продава или упаковката му изглежда страхотно. А то е съвкупно с всичките всички тия неща. Но хората това много често не го осъзнават. Те не го мислят като, о да, това винче понеже е перфектно заглавано с останалата повърхност, аз за това си го купих. Не то се усеща някъде отвътре, че някой се е постарал да го направи. Това е много имплицитно, много индиректно нещо. И за мен тези три елемента, са страшно важни, за да може в България ако искаме да се развиваме като място, което прави социални иновации и, и може да, бъде, да стане известно с това, така че след 20 години да ни извъннат от някоя държава и да кажат ние тук имаме доста сериозен проблем в образованието, например. Ние знаем, че вие стимулирате такива подходи и сте си изградили система, в която тествате решения, виждате какво работи и ги изкарвате за навън. Ами елате да ни кажете как се прави. Защото ние, ние в това може да сме добри в един момент, да, да изнасяме това ноу-хау. Но за да стане това, трябва да имаме предвид тези елементи. Трябва да се стремим да създаваме неща с висока добавена склонност, което е абсолютната мантра на, на всички и политици, и економисти. Нали? Те искат да направят България държава и казват, България няма никакъв друг шанс, освен да реализира неща с високата бална на стойност. Но те го казват по отношение на технологията, а не го казват по отношение на хората. Да, хората се подразбират. Трябва да има висококвалифицирани специалисти в определени области. Окей, okay, само, че това пак е директна конкуренция с други държави, които тези специалисти вече ги имат и ние трябва да ги догонваме. А тук не сме в позиция на догонване. Тук сме в позиция на изграждане на неща, които не са задължително секторни. Те просто комбинират каузи с много, много, много, много добре направено изпълнение и стремеж да се създава добавена стоеност по отношение на самото преживяване, а не по отношение на типа продукт, дали той е високотехнологичен. Той може да бъде, разбира се, високотехнологичен, но сам по себе си той е пак продукта, ако не се отиде на, на някакво следващо ниво. А преживяванията са страхотни, защото те влияят и на хора, които нямат нищо на гърба си и на хора, които имат всякакви неща на гърба си и не само. Те влияят и на хора, които имат по пет яхти, просто са друг тип преживявания. Те влияят и на хора, които са... Нямат наистина почти нищо, но самият факт, че може някой да им изтанцува нещо или да умеси хиляда приема, трети път е това им е, е носи страшно много. И последното, което искам да ви кажа е малко свързано пак с използването на думи и на това как описваме нещата. За мен социални иновации като такива не могат да бъдат някаква самоцела. Както и устойчиво развитие, и зелен бизнес и всякакви други термини, ще... или неформално образование. Всичко това опира до едно много просто нещо. И то е качество на живота. Щастие. Uh, Един, или може, е, или е, да, или е, щастие, но пак щастието е, е, е, е много... Е, за мен лично, това е абсолютно лично, не е много хлъзгаво понятие пак. Uh, за мен качеството на живот е разбрано правилно, т.е. не качество на живот разбирано, като аз имам много неща, които съм си купил и това ме прави щастлив, а в пълния си смисъл. Uh, и материален, и емоционален, и общностен. То е нещо, което което може да, да се... Може би да, може би личното не е даже само личното. Опира и, и до отношенията и, с... И, с и, има това да. може би е може Това е личното. Mm -hmm. Това е личното. Това е личното. Това е личното. Това И аз Това е личното. Това е личното. Това е личното. Това е Това е личното. Това е Това е личното. Това е личното. Това е личното. То, да, той по-скоро някакво емоционално състояние. А, а, на себе психолог, нали? С... За мен да по-релевантният по по описание би било качество на живот, защото наистина така може да направи връзка с доста хора. Стига обаче то да бъде обогатено. Защото до, до сега, като че ли го свързвахме само с а, чисто материалното му измерение. Но го казвам по, по последната причина, че когато човек чуе социални иновации, обикновено го свързва с някакъв вид социална промяна, а за съжаление тя има много лош имидж в момента, според мен. Тя се свърза с протести и с маски на, на Гай Фокс, а, а не с, примерно, образователни инициативи или, или, или устойчиво развитие или нови източници на енергия, примерно. А, а се свърза с това. И, Както ти каза, аз се опитам да работя с образованието. Така, се опитаме да работим не срещуя с системите, които съществуват в момента. За мен, социалните иновации трябва да бъдат свързани с, с по-добро качество на живот, а не с социална промяна. За мен, двете неща са корадно различни, чисто като възприятие. И, и могат да повлият страшно много на начина, по който Дадена група в хора се оформя, например, инициатива или, <гум> или проект или компания, свързана с социалните иновации. Защото едно е да кажеш, че това води до по-добро качество на живот, едно е да кажеш, че това води до тотална социална промяна и нищо няма да е същото. Просто звучи по различен начин на, на различни хора. И това не е скриване на, на някаква хубава идея зад нещо по-приемливо по за хората. Напротив, това според мен е някакъв вид хакен в добрия смисъл на думата. Защото това означава, че много повече хора биха направили връзка с това, което някой прави, когато им кажеш, че това, това води до, до по-добър живот. Това е някакъв вид инвестиция в това, да се води по-добър начин на живота. Защо в крайна сметка всички искат да го постигнат. Просто много хора, за съжаление, смятат, че го постигат, купувайки си например, ефтини неща, които след няколко месеца не стават за нищо. И това е моментно такова състояние на по-добро качество на живот, което рязко пада и трябва да бъде заместен отново, което пак вдига и, и пиква някъде тук и пак пада. Докато тук идеята е, че не ето и може да има и друг начин, който може да е много по-плавен във времето, но носи постоянно удовлетворение, но носи времено удовлетворение, което айде сега ето купюсна си нещо ново, но е просто въщото, е ново. Говорите. Тоест, отвън когато mm -hmm. очакваш, mm -hmm. нали това временно, mm -hmm. е времено. Когато отвътре да Именно защото това опира Та до вътрешни неща. Това да, опира да, е до по-богато разбиране. Не шимова, на... Така това минава от на вътре. Няма по-хубаво. Да. Така че това, е, това са нещата, които исках да ви кажа. Предназначвам да, да си говорим. Да кажете не, не е така. Има една крива, пак, не е не, така. Нещата ще правят и проучвания. И всъщност се оказва, че наричително на много пари, на 60 хиляди долара, примерно, една такава крива на една и след <сък> това <сък> е права. Мисля, на 60 000 долара. Да Идеята е, че липсата, примерно, на този някакъв вид неща определено води до мизерия, нали, което не води до щастие, но над определено количество те вече, смисъл, след като свършат целта да го осигурят по някакъв начин, те са само там. От там вече не да виси от добавката, стават някак да, и Чувайка. тук може би трябва да се решири понятието за добавяна стойност, какво, какво ти добавя стъмността. Mm -hmm. а, но, но пак казвам, това няма как да стане примерно само с каузи, защото просто го наблюдаваме като процес. Има страшно много в момента активизъм, който не е аз не го отричам напълно въобще. Но просто много трудно голяма част от хората правят връзка с него. За тях това е нещо, което е даже те трябва да се откажат mm -hmm. от нещо. Те трябва да направят нещо, защото трябва, ние сега трябва да, да се откажем да караме коли, трябва да се откажем да купуваме ГМО продукти и не, бъде, и, да, да. и не води до, не води до а, как да кажа, до. Дониква реакция, защото човек казва, чакай малко, защо аз, нали, тук цял живот съм се блъскал да имам висок стандарт на живот или качество на живот, сега трябва да се отказан от него. И не случайно давам примера с те, защото те работят на базата на желание, ти, ти трябва да го поискаш това. Даже думата трябва, не, не е правилно, нали? ти го искаш. Не е трябва, а е искам. Аз искам да го направя, защото това ми води до по-добро качество на живот. И, и разликата е много голяма. Тя може да е в домички, тя може да е в позициониране, слабо не е само до това. Опира и до наистина какво предлагаш, т.е. не е само маркетинг, упаковката и начина по който го представяш, то е и до, до това какво правиш, а то трябва да е наистина по-добро. Но не е и само до това, то е до, до цялостното възприятие на тия неща. Ако направим е сигурно една, така, едно интервю с някакви хора, Бушинсот ще каже, че качеството на живота е свързано с пари. Mm -hmm. нали, а... но... но то е свързано с пари. Не да то. Ме? Значи то е свързано с пари, но аз ще дам един малък пример от своя гледна точка, защото всъщност от много години съм финансист, банкер, макар че сега вече не съм, нали? но 35 години. Всъщност бях със една много успешна кариера в тази област. А, значи, преди 5 години, всъщност, може да се каже, че бях абсолютно осигурена финансово. С семейство, деца, коли, нали, апартаменти. Мога да ходя на където искам. Почти. И сай, в един момент си изпразваш, т.е. Говоря нали, за стандарта в България и няма, няма смисъл. Просто губи смисъл. За какво живееш? Просто губиш. Това трябва, според мен, не трябва, но е хубаво да се говори. Защото колкото да имаш пари, ако не правиш нещо, което е свързано с теб като личност, което ти носи удовлетворение на личностно ниво, ако ще да заседиш едно дърво, да помогнеш да пренесеш на възрастен човек нещо, някаква чанта, ако ти това не го правиш, ти също сгубиш а, въобще радостта от живота си. Независимо, че надършно ниво нали, си постигнал едно ниво, което е нали, шика, гледа са, тая е луда, нали, има всичко, има какво иска тя е, тя просто това е безобразие, това е аз се мечтая за това, това ще ме направи щастлива, тя се легави. Това ви го казвам отлично много. А, всъщност имаш едно безкрайно чувство за неудовлетворено, защото си загубил връзка със себе си, какво искаш, нали? какво те правиш щастлив, защото трябва да ходиш от сутрин до вечера някаква работа, която вече да ти е до тук, децата са ти пораснали, вече можеш си купиш някакви дрехи и някой е... вътре си празен. Затова е хубаво да се говори за това нещо, защото ми се струва от разговорите, които от една на година станах така фенка на Фейсбук. <сълън> Благодаря противник, сега обаче от една хубава, така хубава да си го харесва. Защото сте се да... с правилните хора си. Точно Макар, така, че това не аз е си избирам, <сълн> не и така. Може би да е някаква поредна клопка, да ме интересува кефа се на някакво ниво. И всъщност е хубаво точно това да се споделя. Другото, обаче, да не се залита в другите краища, нали? Край вече. Много сме духовни, много сме безкрайно поси, нали? Край да въртиме, на нали, никакви ангелски кривца. и вече това е върта на сълдоление, това е моята мечта. И тука, поне наблюдавам самата една година, наистина да си почивам и... Сега, може би, без случай да съм тук. Извинявам се, че аз много говоря, но исках да споделяш от е контекста на това разговор. Да, хубаво е точно тези нови идеи, а обаче някакси да се съчетае. Нали, без да нали, казваме, че всичко материално отвратително. Точно това е да ни живеем в един материален свят, ако да може си купим хляб, нали, и така да имаме възможност да си пиеме по едно което много обичаме, и така, нали, да отидеме някаква екскурзия, при в странче. Също време обаче да мислиме и за те човешки неща, да не губим връзка с това, че имаме нужда да сме социални, да сме част от нещо, което им сме да mm. градинката пред Бока да ни е красива, като минаме. И да ни чистиш входа ако, примерно, нещо е мръсно път, да вземеш малко да заметеш. Или, примерно, ако ви еш възрастен човекът, да вземеш, да му помогнеш малко. Нали. Все пак нали, има нужда да ни куце, там, не носи две труби. Ето това съчетание mm. на, на, много ми се иска по някакъв начин, нали, да, да, да се работи по този въпрос. То опера до... до Дефиницията ни на, на, може би даже на качеството на, качество на живота. Просто причина, че ние гоним една дефиниция, от която, която е западна, да речем, е и бягаме от една друга, която обаче самия запад в момента преосмисли и вижда, че не е, не е тази. Ама за това, качеството на живота е чудесно. аз за качеството е много хубаво, обаче, пак казваме за това, така споделям тези неща. Когато повечето хора, особено така, между, така моите деца, съм ще взето, над, между 20 и 30, но оставя въпрос, ако ги пите за качество, ще повечето ще кажат, нали всъщност, че искат паричката. Да, да, аз да това им е прави, трябва, трябва да се предефинира. И то чрез показване и правяне на такива неща, шо... да се обогати самото понякога. Да, да, значи, да, не знам сега точната дума, но ето това нещо, качество ще кае толкова и аз ще се спечаля на и ще си пътувам, и ще си се на семейството и ели-пос и ели ще мога да го съгодявам. Това за мен е качеството. Да ако питате, примерно, някой кмет на град или, или някой от държавна институция, ще кажа, че, че качество на живот опира до наистина много такива важни неща, чисто формални, като улици, транспортна мрежа, зеленина. Нали, всичките класации, например, за качеството на живот на градове и на, и на държави са базирани на такива чисто Ало, так е принципни Инфраструктурни. Критери, да, инфраструктурни. Но не, пак не, то, то се прави от хората. хората то се, се то, то, Знаем много добре, че една нова инфраструктура с същите хора в отношението им като към старата инфраструктура не, става не. стара инфраструктура. Ще... Ето, точно точно ще кажа за тези инновации, които казват всъщност вече дори да при, приложиш супер иновативно, Ти имаш много инструменти. Mm -hmm. И идеята е по-скоро в че инструментите се ползват от хора, когато да дърчем една фотография, дълчен, то фотографията как снимат снимки и как се рисуват и портрети, дърчем? няма разлика, нали, в, а, начин, а, в, а, в начин по на който се прави изображението, какво показва и начин на който се... А, нали, технологически се изпълнява процеса. И по същия начин, ако не сменим психологическото и социалното отношение, за да казваш, има много каузи, но те каузи в момента, в който нямат фокус и визия нали, и някакъв модел, по някакъв, който да следва, може би, защото моделите не нали, колкото и да са лошо нещо, може би, по някакъв начин имаме нужда да. Трябва да си има кутика, иначе. Не е лошо <съкъв> да има думата модел, е много е хубаво. Но yeah. да, да, да направят такива саморегулиращи самотения, mm -hmm. не е базирани на, на административните правила. Да как имаше, искахте да кажа, нещо вие, да. Всъщност много неща, но... А... Да. Първо, докато Ви слушах, говорихи за социалните иновации, се сетих за един пример с висящото кафе. Та yeah. много беше нашумяла, по-добре, но сега малко е позатихна, но много добре иллюстрира как може да бъде Защото те наистина много се отвориха всички за това, не това, което наблюдават. Имаше и много такива негативни несърти. Да, и не, да е, Но въпреки това така... <същи> <същи> продължи. А, може би, ако се включи нещо подобно... А, защото аз бях в Азербайджан за около 4 месеца. Върнах съм минали месец. И там те все още се запазили... А, това, което при нас е тук, в миналото ни. Този начин на взаимодушение между хората примерно, да попиташ за улицата някой, той да се зарежи работата и да тръгне да ти помага. А, примерно, търся някаква, някаква сграда и жената направи покани от тях, даде ми чай, сладки, полиней. Просто, а, това социалното беше много живо. Много. А при нас, сякаш Всякаш ни е срам. Даваш много такъв mm -hmm. противоречив поглед за Азербайджан, да не се вписва в черно-белия поглед за тази. Да, знам, аз... да. -то, точно затова трябва да отидеш на място. Да, да е. Значи, аз не харесах лъскавата част на Азербайджан. Mm. А, примерно фасадата му е като на Дубай, но ако влезете във вътрешността, наистина има доста и квартали, като Бангладеш, Е, да, това Просто имаме колеги, да, си. Това веде само като пример за, mm. за този тип взаимопомощ. Примерно в автобусите, когато си прав и няма място да седеш, а, момичето, което с тези момент взима чантите си, и ги държи на полинете, за да ми е по-леко. Това е като нещо общо приедно. Mm. Естествено, мъжете се път на място, това е това, което... Не само го дявам, като предпочвам. Товато нещо... А... Всъщност да ме изплювали... А... Не ли, така казвам? Да. А... Докато ви слушам за качата на живота. Просто е така ми се разпочвам с ръцето. Защото най-важното нещо е да правиш това, което обичаш, За качата, за да си щастлив. <съм> да... Значи... А... Питате всичките тези младежи, които го да гвалидно. Само така може да бъдем щастливи. Само тогава, не само нещо, нещо, но цялото общество, в което живеем, семейството, защото няма да се връщаме на мусени, на мъжни, набрал, ще скачаме от лигота желание да вършим нещо, това, което обичаме да вършим. Примерно, дали ще са танци, да Каквото е. Каквото обичаме. И значи, и когато това не да има, тогава дори да получаваме След това. И аз мисля, че много младежи, няма значение за възрастта, много хора са се обезкуражили и не вярват в това, че имат талант. Потиснали са се и си казали, добре, аз я ще правя, каквото мога, за да, да живея в Гарси. Те са дълбоко нещастни, защото не са открили това. Открийш ли това зрънце, с което ти можеш да принасяш? Просто да, променя се... Про, про, про, про, наистина се подреждат по друг начин нещата. Но, но не бих... Е. Имаше една книга за, за пети елемент. Плюс, за, за да се направи първия самолет, да се направи първия самолет поетически, има нужда, примерно, да, им кривки, кривата, да има подвижни закривки, крилата да имат такава форма. Има нужда от пет основни компонента. Да. И не мога да кажа, че това е най-важно. Не, това не е най-важно. Аз мога да кажа, че обичам да правя много неща, но правя само това, което обичам и то няма... Смисъл и да го принася достатъчно обществото, човек, търсих смисъл. Няма да намира в на смислово ниво. не много е да го прави. И не, че не мога да си го прави. Е, Ще имаш нужда от материална сигуренност. можеш да, да правиш какво, да да смисъл, за тебе си обществото. Да имаш нужда от много компонентите заедно, не мога да се ли да кажа нещо. Значи аз трябвах да го обяснявам, може ли да, го ли да съм изяснява достатъчно. Аз си представя точно едно такова нещо, при което тези неща също ще ги. аз не ги изкручвам. Примерно, отивайки на работа, да работиш именно това, което, а, не, а, когато казвам, че е по-важно, защото то е основополагащо. Защото всички останали последното, когато то е на лице, е обратното. Може да имаш всички останали четири елемента, но ако пети е свърте, не могат да постана този ефект тази социална промяна. Докато ако го има този самополагащия, той е естествено, че само себе си не е достатъчен. Но когато го има него, то е предпоставка да ги има и останалите. Значи, всички съм сигурна, че са съгласни с него. Обаче, въпросът е как да стане така, че всъщност хората. Нали, тук, тук може нали, да има един ранен проект. Как така, нали, всъщност, да се помогне на повече хора да се свържат с себе А Аз, бе... аз съм сигурна, че всеки един от тук да, присъстващите. Много сме мислили по този въпрос, обаче въпросът е как, по какъв начин, как да провокираш, по какви, какви инструменти да измислиш за повече хора да могат да стигнат до това, където. Аз мога да, да дам да един пример, който е то най-очевидният нали, по принцип термин на социален бизнес. И сигурно ще, сте го споменали, Мохамед, и на спойления mm -hmm, път. Да. Но той е, понеже ще говорим и за пари, и за кауза. Той нали, има една фраза, тя е малко по-дълго, но тя завършва с приходите на най-доброто лекарство. И той защо го казва? Защото а, нали, цялата му история с Grameen Bank Банг, в Бангладеш е, че той вижда как, особено жени, нали, те огромната му част от началото са жени а, клиентелата, той вижда как тези хора нямат средства, за да могат да си позволят не по-добър начин живот, те самите за да, за да стартират нещо. Цялото, цялото нещо, което той прави с микрокредитирането, той го базира на една по-различна, аз за това казвам, че думите са страшно важни и начина по който се използват и смисъл, по който се влага, защото той разглежда богатството, може би в една друга плоскост. За него богатът е то човек, който има възможност да избира. Той казва, аз им давам право на избор. Те могат да живеят по този начин, но те могат да изтеглят кредит, който не е при... Нали, там, там няма калатерас, няма такива неща, но има такъв а, силно доверие. Има една към, едно, едно, едно общност, която гарантира нали, за този заем. И те самите условия не са от най-леките. Но възвръщаемостта е нали, там 90 и няколко процента. Той казва, те имат, те имат много ясен избор. Дали тия пари ще ги похарчат за нещо, което ще ги направи временно щастливи, или те, те ще ги разглеждат като инвестиция, която ще им позволи да си купат нещо, което да използват, за да могат да си го изплатят, за да могат после пак да използват повече. Но той пак разглежда това богатство и това, това, това нещо, което аз искам аз да правя, може би, което ти казваш. Той в някакъв момент то не е статично. Той е в процеса. то е, процес, е процес, откриван. Аз искам в момента да правя това. Ето на мен ми трябва тези средства, аз ще го направя. Това може да ме доведе до някъде другое. Но важното е, че ти имаш избор да го направиш. И той не е такъв алтуристичен някакъв избор ти. Той ти дава възможност да инвестираш. Защото той знае, че качвайки малко нивото, оттам нататък наистина, вместо да се бориш с болести на, на това ниво, по-добре хората да имат възможност да, да се пазят здравето повече, имайки повече средства. И, за съжаление. Най-важното е да не отиде в чисто консуматорското общество, mm -hmm. към което много от тия държави се стремят, смятайки именно, че обграждайки се с това, това ще направи живота им по-добър. -по И а, това, че в Китата е по Още, на, още на много бърза схема. Да. Е тук, да речем, е България, някъде тук е Дания, примерно, защото аз бях в Копенхаген на минул затова ми Дания като пример. Това, което от наша гледна точка е тука някъде е някаква африканска държава, да речем Нигерия, която излезе като първа економика в Африка миналата седмица. Да речем Нигерия може да иска да стигне Дания или може да иска да стигне България, евентуално. И ето те са в Европейски съюз, така нататък, и ние искаме някакъв такъв живен стандарт. България, в момента, ако питате повечето българи, да, ние искаме да сме като дачаните. Истината е, че има едно друго място, което абсолютно в момента неизвестни ли се прави и той е някъде тук. Затова по-добре, вместо да мислим как да минаваме по заобиколния път до него, минавайки през Дания, с предположение, че те в момента виждат, че не е това нещо друго, дайте да се хванем с нигириците с дърчаните и да стигнем заедно до това място. Да се измислиме на нашата собствена идея какво може да изглежда и да видим какво може да вземем от тях, какво може да вземем, ако нещо сме загубили от тук. Но, но това, е, това е предизвикателството на така по, не толкова на личност на ниво, защото yeah. ти даде такъв личен пример с това, което обичаш, но това е, това е процес, то се промени. Те са обичали едни неща, те са живяли, нали, ако питате много млади западноевропейци, те, те не, не им харесват да живеят в държавата на родителите си, защото тя е бейби бумер държава. Те искат да живеят по друг начин, обаче инерцията е толкова голяма и нещата са толкова възстановени, че няма, няма как това лесно да стане, но те, те друго е. Може да не е една точка, може да са няколко, но, но някъде тук, пак не е, не е там. Борък че <Р 'ird> си <се Р 'ird> вижда избора, защото българите, е, може би това, дед ти каза, че може да ме вместото за център за социална инновация, защото аз мисля, че сме много адаптивни. И за 24-5 да? години ми през презенци в капитализъм, всеки такива родници стигнахме в нали? И изведнъж много хора, изведнъж ще шика, че не им харесва. И протестирате, Не почва се това, да се формираме среди на бързо. Не, много бързо минахме това. през процеса. Да. Някои са го минали с десетилетия ние бързо минахме. Вече не се бият за кисело мляко по 300 стотинки, поне така знам, в, в Лидъл. Нали, защото и през това минахме, нали, но вече го няма. Вече се осъзнава, че този нали, даже и за Ариан не става. да Та там славя обикмана по Нека да чуем отзад на задния арък. Да, че... казвай ти да си казвам. Аз Първято начал за бавната със Аз мисля, че в България малко хората наистина развия какво да означава за бавно стоиност, от телевизора на тяхната маса където е като примерно. Това има случай като напомня, за някакъв дължим дан, който не същи. Просто тотално е развити това нещо, никой не мога да Но са... колко повече умират от рак? Хреболянни, Заради така, на стрес, се, нали? На живота, и за да бъде за живота, искам да го сравни някой това... с началото на века, едно миналия век. Ма той се са съняч точно. Колко е продължителността? С... Зависи е. от класата. А сега колко е? Това, сега, колко е? 70. Еми, очевидно живеем в по-сигурно и по дълголепно време. Така е ли? Така ли изглежда? Така е много добре както го казваш. Да, зависи. Тези критерии, изгадъци от тази група точно така. Супер. Качество обаче има и <къде> Качество обаче, имали, нещо, че живееш 80 години? А, така. Всекът може да се прави да, качество. Е да. Не, въпросът е, че ти можеш е въпрос, да живееш 80 години, но качеството на живота ти да е ужасно. 8 часа на ден пред компютър, какво качество на живота ти? Е. Везренияте хора в България, които са 1-2 милиона. Какво качество на живота ти? Това е даже по-страшно. Ти живееш непрекъсна стрес. А за затова думата сигурно толкова да. ме напрегна. Не. Да. Нали? Защото независимо, че имаш един по-дълъг, нали, примерно 40 години повече живееш, но ти живееш непрекъснат страх. Думата страх е много а, актуална в нашето общество в момента. Аз бих работила по отношение на страха. Не знам както обаче, не съм си полог. Ето, даже какъв някакъв първичен страх, Така да, да. Такво първичен да. оценяване. Това да, да. да да е много страх за Абсолютно аз ще се справя ли? Нали, тук Значили, може да се говори много и за индустриална економика, да. и за начина по който тя иска за ролята на България. Да, да, да. да. Само ще ви кажа, американците е много интересно и то най-богатите американци казаха. Все пак, нека всички си припомним, че да си бездомен означава. Всеки един от нас е бездомен, ако. Много интересни изразни. Is homeless one pay check away? Тоест, само ако те уволнят да, сега, да, ти след един възмите, месец си бездомен, защото да, не може да си да, потиш найема. Да, Тоест, всеки възмите... е бездомен само след един месец, ако те да, уволнят да, сега. <сълт> Изживява е Раз... да, ли си го? Ти си говорим с бездомните хора на улицата, да. В смисъл, те са ми приятели. А, и, и, и всеки един от нас абсолютно може да е Аз познавам бездомни с по-няколко образования, магистратури, докторантури. Аз познавам един, който е много <сък> <сък> Аз искам <сък> е да ви помоля да дадем възможност веш. на Асан да довърши това, да, което започне. Да, да. да, и сега да, да, да, да, да, вече да, да, даваме думата от това първи Нека, нека. да... Аз се Аз се пак казвам. Аз се пак казвам. Аз Аз Аз се на... Това so е много крепка система с това. което ти го приемаш от даденост, от тях не съществува вече. Вече. Така не, не, не, съгласен. Кремто е, но пак мислиш само на база на. Тъй като може да обичаш да мислиш реалити, мислиш с някакво подредено мирно настояще, как би могло да бъде по-добре. Обаче през 100 години имало всякакви войни. Имало световни войни един такъв инцидент, нали, почва да бе разфек много болен, където сега няма така неща. Мисля, войните са имало 70-ти дени мили в сравнително природната. Това е което означава, че ще бъдат Не, бе, тоя не е завинене, но определяваме положителна тенденция. Значи това, което каза за избора, пак имаше a new equation of intelligence. В него се дефинира разум с това, че е, разумът всъщност се стреми към максималност на избора. Т.е. колкото си по-интелигентен, искаш да имаш толкова повече по по по избори. И това хората, от някаква гледна за точка да си модифицират хабитате в желанието им тъй да те стигне нивото на средна интелигентност, те да придобият повече възможни избори и да осигурят своето съществование. Това сега има сайдно период на правосмислене на целите. Въпрос веднага. Кой според тебе ще оцелее по дълго време, ти в града, когато спрае тока или африканското племе в Гана, което купи и отпазва от твоите купи. Тоже пак казвам твой пример малко, ако го насочен към мен може да си прав. Град, в спира тока, от имаш като познание, Ами аз на цяло превърсвам <сълъж> скин, структура, има знания по-оцеляна, каква е, живях в да аз ти, ти е красият човек. <сълъж> <сълъж> <сълъж> Развираш, аз мога. Точно това казвам, <сълъж> че днешно време имаш избор. Ти имаш достъп от цялото знание на човечеството, на нали, джога ти. ако имаш топа? <сълъж> Или интернет. Не, висъл. не, не. Ти си го има, последния си живот, последните 20 години си го има. Да, но това не е. Избирайш ли се? Това по-добре да не мислиш, че ще проложи, но да си по сигурен Ами идете ми е, че това ти дава да възможност да се развиеш. Да, ти да се развиеш. Ти имаш възможността. Искаш ли го правиш Който искаш да го направиш, то, като ще спрет то, той ще е Не спорим? Да, <съка> то, за... да. По-скоро за различни неща са. Не си говорим и ти казваш прочих, че 40, -40 но... години а... Нека само да си каже, да си довърши тезата, защото ние нападнахме Не, не, не, не. Да, ами така, за, за индикаторите си говорихме за... А, да, основният индикатор е БВП, нали? Той всъщност мери движение на пари. Намери движение на щастие, движение на хора, развитие на общество, образовани деца или нещо. Нищо такова не мери всъщност. Няма. Спор няма. По отношение на... Значи в една социална економика мерики се само по БВП или поръст с миналото тримесечие финансово. Няма как социалното предприемачество да избухне така, както е би могло. Ние трябва да намерим други критерии. Това са щастие, не знам, наистина, но малко хора говорят. Те с специалисти, но не. Да, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, това зависи а са, са се от култура, религия, е неге е, е. е Да, щастието много... Възглез много и въобще такива е, инвикатери съществуват, че не може да не съществуват М -м. ни съществуват такива инвикатери, но дори дадат картината каквато е. всъщност и съждам сега че е качитово от това, че си е, че модела на економиката всъщност е реалността, която се случва. Това веки междумодел и реалността което е съществото. Модела показва характерната чести, чертина на система, а не цялата. The map is not a territory, както се нали, казва в някои случаи. Не едно е самата схема, друго е това, което става. И в, а, си мисля, че вече COVID-19 <съща> нали, е сум, нали, всъщност Звучи логично, мислиш. Значи, Служа, обаче това сам вече не означава много. Ти, ти си, защото всички сме. Ние сме, защото Вие сте. Т. Това е логиката вече на социалното предпринимателство. Ние всички се глутваме заедно напред. А, това, че един ще бъде много напред, друг много към назад, нали? по-скоро, дори има едно от движение Ди Грод, няма как да го споменят и върст БФП, а, там нали? Ди Грод е дума бомбанец. Срещу економистите се шокират това задължава на обратно на цялата логика на западния свят. Еми не е толкова обратно, Всъщност с надуването на един балон прекалено е по-доспутването. Пък от другата страна стои Африка и Азия, където има много бедна, бедна бедност, и голяма бедност, в същото равенство и така равенство, да. Тоест цялото това нещо е фундаментално въркът. И а, мисля си като, че, че концепцията на бунто, повече човечност в взаимоотношението, има и доста, доста смисъл, пък и то се показва, че има като с операционната система и развитието има. Също има. Не, да. а, един пример, с който приключвам, а, понеже си върна социалните иновации, сега не знам, инвенция или иновация, значи ще кажа, но. А, това, което да, искам да дам пример, е, е скоростта да на придвижване на хората преди 150 години и сега. И какво, например, се е променило за този период, който е един значителен период не за човечеството, а за нашата индустриална революция, която в е в целия мащаб на съществуването на човечеството. Нашето в последните милисекунди се развивало. Нали? Факт е, че това промени всичко останало и хабитатът на останалите видове. Нещо, ме направи фундаментално различно от всичко останало. Газ на се. Така, скоростта на калявките на времето 10-15 км/ч, нещо такова може би малко бързо, към момента средна скорост. Виждам с автомобила в щата да е 13 км в час. Независимо от плата. Това може да и 20 км в час, да дига 500 км може да ги. Как ключа? на всяка средна скорост за щата. Е, да ясно, че града. Средното семейство. Това е огромен смисъл, огром. Това е много българ, мек, Въпреки магистралите, въпреки мъжните <пателно> коли, въпреки цялата инфраструктура, 13 км в час. Тоест, какво прави месяца? Ние развиваме ли автомобилната индустрия, за да се вижим по-бързо или по-образено полево и се предвижиме с 15 км в час. Нали? Което е два пътния смисъл, това е е по-бързо. Има, има някои неща, които трябва да вземем чертата и да се зададе въпрос, ама наистина ли трябва това да направим, но трябва да изпълняваме с информация. И там има огромно поле от зачални власти наличаване, приема скорство, следност точно. Аз мога да малко за измерванията. Примерно, ако една корелация, защото БВП, толкова става землетърсението, на БВП-то е защото всичко се срудва и ние строиме и в БВП-то е това трябва тази между HBI и колко използване е продукта и по тази стихена, ако се упрещаме на нали, една нали, крива, тук нали, най-висок има, а и горе най и най-отяшка, но следва да в Финландия тези страни. При тук нали, има много висок индекс на щастството, обаче попозвах много вътрешно БВП, докато с от ресурсите коста виха следата на началото още нали, някакъде. Депак на същото е височина от горе толкова индекс на щастството. Обаче, до 20 години майши махвам въобще въгле родни си и там на отпечатък нали, от индустрията въобще на земята и, и там, при имам пе преди 50 години, си инвестирах супер много за социални инновации, образование и всякакия такива неща и което са всъщност води до това нещо. Истинно, и, и, че имаме избор и, има, и хората имат някаква приблизителна идея как да го измерят, нали, какво трябва да се направи. Всъщност, цялата информация е различна, просто трябва да се осигурят някакви теми да се направят. Аз пък искам да ви разкажа за нещо реално, което сме направили. Не, не сме от авиалисти, тук, които знаят много неща. А, наша стремеж са точно към една точка, която вие казвате. Първо да се представя, казвам се Маги Стоколова и съм организатор на една благотворителна кампания, която се казва Изплати добрина. Тя е кампания без бюджет. Не е на се парични средства. И а, нашото търсене беше свързано с една социална група, която не е в фокус на обществото и тя е точно бездомните, а, които се оказва че не са никак малко, особено в последно време. И са много образовани и за всякакви къдърни хора, които просто не са имали шанс да се развият по някакви причини. А, знаехме, че набирането на средства няма да ни успех, но искахме да съберяме някакви социални групи, които да помогнат на тези хора и по този начин да помогнат и на себе си. И затова решихме, че ще направим тази кампания без бюджет, като привлекохме интерес от страна на производители на прежди, които ни дариха количества. Намерихме доброволци от различни домове за пенсионери, затвора с Ливенския, и различни майки, защото жени, които има желание да го правят. И вече трета поредна година реализираме това нещо изключително успешно, започват хората сами да ни търсят и сега търсиме а, тази точка, как да с, а, се насочиме още по-в нея и а, точно това е причината да дойде тук, защото търся пъти като вас. Аз, ако мога да дам още един пример, има uh, Unseen Tours, се казват в Лондон, които се правят, това са туристически бикови на Лондон, които го правят бездомно. Uh, и това си е такъв, това е, социален uh, бизнес. Uh, и там нали, интересното е, че те знаят много неща за града, които никой друг няма, няма, няма да се каже. А, и просто си правят официално, никога не може да си наймеш такива гхити, то обикаля и си го ти казва някои много такива скрити такива. И да, това, защото са знаели, че нали, това да им изпредеш шапка шала и ръкавица, да полицай много стопли през зимата, а, обаче, а, истинското същество за тях ще бъде да намерят покрив на главата си, а сами реализирайки себе си по някакъв Има, То пак е въпросът дали се подхожда с сила или си с си, си слабост. Ако нали, много е модерен терминът да empowerш. Е някакво community или група от хора, точно на английски нарочно го използвам, но това пак е подход към хората от една точка на слабост. Тоест те са слави и ти отиваш и им даваш сила и нали, помпаш ги така че те, те стават силни. Докато Има примери за това как ти подхождаш към тях като хора, които са силни от самото начало, просто им създаваш условия, те тази сила да реализират. И да покажа, че от наистина това не са слаби хора. Те са толкова силни, колкото е може би по-силни отколкото от много от нас. Mm -hmm. Просто въпросът е да създадат условия, в които тази сила да се покаже и да излезе на Сега се сещам за един американец, който всъщност беше дошъл в България. И участваше в един проект, само че не се срещам как се казва. И всъщност това е, че се объединяват така, хора и правят заедно къщата, но и, и за бездолно но се са участват и самите хора, които всъщност са бездомни. Помощта на всички останали е да се намери някакво място и заедно да се стори. Това беше една много интересна такава. Един проект и мисля, че беше доста успешен в Штатите. Тук не знам, в България може би една къща направиха, но това също е много интересно. Това, ти ме също, защото аз бях забравила. Той беше един интересен човек. Тоест, Тоест идва е тук. Да да, да, да, да. Само, че той е така доста възрастно. Беше, не знам, просто загубихме контакт вече. Но а, той ми разказа за това нещо, че всъщност точно бездомни хора, нали, но се объединяват нали, нали, така ентусиасти, хора, които ѝ да помогнат, но бездомно, обязателно участво. Цялото семейство нали участва, т.е. Mm. те градят с помощта и на другите и това може да се повиси, сега ми глядя. Биде... Е това поле, в което нали, трябва да се да. да свърят бизнеса на ЕПЛ и държавата. Обаче държавата е толкова пасивна, че не знам как може да се заврече. Е, ще дайме от най-хубавитето страни от нея, да взима така в, в цялост. Ние сме ангажирали <сíns> <сíns> по някакъв начин държавата. Когато успяме да ги, на... да ги вдъхновим, айде не да ги накараме, защото няма как да ги накараш. Да си поискат хлебна къща в своя град. И всъщност няколко общини си ни дадоха къщи и то на много хубави централни места, големи къщи, за да бъдат а, хлебни къщи. И до някаква степен, може би, хлебните къщи са точно и такова условие, за което ти говориш. Просто да създадеш условия. Оттам да, така хората по някакъв начин, наистина, в разговор сами, с, нали, в разговора, в месенето, в споделянето, те си споделят талантите, откриват ги. Доста се, се случиха много интересни моменти в нашия опит, с които хора. Споделиха талант, който друг никога не е знаел за тях, са ги познавали. Било ги е срам, примерно, пиша поези или обичам да масажирам или така нататък. И беше, бяха не просто приятели, оценени, с чувство за радост от това, че нещо наистина могат да правят добре. Мисля си, че наистина, ако създаваме все повече такива условия, мисля, че и вие ги създавате точно това, нали, чрез някакви простички неща, дали да месат хляб, дали да шият. Uh, т.е. да плетат, разбира се, различни възрастови групи в различните случаи, с различните дейности. В случаи случай хубавото е, че наистина всякакви хора могат да участват, включително и с увреждания, и слепи хора, и така нататък, и различни възрасти. Uh, мисля си, че това се опитвам, понеже ние много често си знаме въпроса, какво всъщност правим, как го правим, защо, колко повече може да правим, а, нали, общата, това ма е водещото. Може би това е водещо в доста от социалните инновации, да дадеш условия хората да си зададат правилния въпрос, а то е точно това. Какво обичат и какъв им е таланта. Оттам нататък може би се стига до някакви други... Не всички социални инновации правят това, но примерно ние да, двете. Да е, човек, Не, примерно да е, по някакви модели. Да бъдат, е, е пове... Човек да, да бъдат това си Човек да Хората да се провокират. Да. Създава условия и за социално струнчество, и за някакви бар, може да правиш това за мен и дори можеш Можем да се забравя е, да пари супер ресурс. Ето твоята платформа не... е... платформа на ученици каза, идеята е, тържи, миси, казват, койде, те те те, че хората се смеят в най към на базата на времето. Т.е. хората се взаима в учава и си плащат с времето. Като учеш време, супер. а като детите учат, нали си плащат с нея? Супер! Искам и само Димитър, ако да се включи, като... Гост ма, на събитието. Добре. Сигурен съм, си, че имаш какво да кажеш. Имаме просто, защото до голяма степен тази дискусия с социалната иновация е мен. Да кажа няколко думи на себе си. Аз съм юрист по образование и практикувам, така да се каже, да бъда възможност на насилието, но като търсещ а, щастието, качествения живот, Разбира се, съм намерил времето и желанието да се включваме в граждански инициативи. Една от тях е на лично наша, така да се каже, на хората, с които съм близък. Създадохме една фундация за подпомагане на гражданските инициативи и доброволчество. Всичко това, което ние като идеи там ни провокира да я създадем, намерих съвсем кореспондиращо в презентацията на събитие и с голяма интерес дойдох да, да видя нали, за какво всъщност става въпрос за социалните иновации. Дали те имат общо с това, което ние е търсен от гражданите в посока тяхната активизация, тяхната а, това да ги макар да бъдат по инициативно в името на щастието на цяло общество. А, и доколкото разбирам всичко, това, което чух тук, Мога да приведа един бизнес модел, съвсем най-новата, да го кажем, тенденция в управлението на човешки ресурси. Виждам едно съвсем съответствие, голямо съответствие между това, което се случва в бизнеса Светлан План и това, което в нашето общество, както ти каза, може да се появи като форма на лидерство в социалната сфера. Каква е тази иновативност, която бизнеса в управлението прилага напоследък. Тя е всъщност от 2010 година нова форма, в която бизнеса решава да управлява своите кадри. Там нещата са, най-образно обърнати малко с главата надолу. Ръководителят няма функцията да ръководи, а да подпомага. И това прави всичко останало да изглежда по все различен начин. Ако погледнем работниците, които до сега са крепяли една пирамида отдолу, по-нагоре са техните шефове, пряки, над тях са техните шефове и виждаме тази строга графична структура във всяка една организация. В момента това е една най-успелите компании в света. Няколко от тях са приложили модел на управление, който обръща тази пирамида. И фокусът е не клиента. Цар, а служителят е цар. Фокусът не е са цар, служителят е цар. И от тази позиция а, се стига до това каква да изберем служителя, който да, който да си струва да бъде подпомаган. Дали да заложим на неговите професионални умения или на нещо друго. И се оказва, че. В, когато назначава човек в някоя от тези компании, едната от която е индийска, между другото с над 300 000 души персонал в целия съдърната. Този модел за път всъщност там се прилага и започват да го изучават с кейс-танис. Беднага думи, защо откъде е този ръст, два път намалили разходите, по три пъти обречили печалите и по как става с ми с традиционните модели, не може да го постигнат. те всъщност отхвърлят в цяло традиционен модел. Защото този м, кратко обрисуваме от бърната надолу пирамида пример, е, всъщност включва още няколко елемента и те трябва да са в съвкупността и основното в тази цялата структура се свежда до м, три прости правила. И аз ще ви кажа, е, правилото, спрямо, м, правило, правилото на, за ръководителите, кога? ако ще се ръководител, трябва да обичаш подчинените си. Не знам как ви звучи, но правилното за служителя е, ако си служител, ти трябва да обичаш своя да, партньор или колега. Нали, на тази платформа трябва да обичаш и клиента си. Разпростираме много и в посока това, което носи и генерира приходи за фирмата. А ако си на най-високо ниво ръководител трябва да обичаш всички. И, и тези, които дават парите на компанията, и клиентите, и служителите, от, от обичаш да си имат предвид да ги помагаш да изличаш, да им помагаш да изличаш най-доброто себе си, а, с а, съвсем човешкото отношение за това как се може би в този пример, но да, той е съвсем точно кореспондиран мисля с това, което чух до момента в тази дискусия. Търси се чрез социалната инновация, така по разбира, разбирам се търси как ние да станем по-обичащи си един друг. Не има връзка, да, благодаря. На основата бълда, че направи връзка с тия процеси в бизнеса, защото пак по отношение на възприятия, за съжаление, социалните инновации много често се свързат само с а, хора, които правят неща, не че, примерно, твоята работа се с да вълмолажуван, но това е, това е общото мнение, че, що е социално, то е за някакви групи, които са в неравностойно не положение и не се правят хора, които са много горят за това и те не искат наистина никаква възвръщанност, докато той има е връзка с страшно много други процеси, включително и в бизнеса. Това е опит за затегляне от нали, тази система на сиглузи вътре в компаниите и на хора, които не си говорят или за тотална липса на на човешко отношение, нали? всичко минава през едни процеси, които са доболко формализирани. Той има е връзка с това, защото това отваря поле за, за действие, което не е в тон с тия това, стари традиционни компании, на социална дейност. Да, те влизат много повече, би трябвало да влезат много повече в същината на всичките Emission Statements, които си ги имат компаниите на сайтовете, които... Ако някой когато направи контент анали, е... ще са еднакви, нали, общи. Да, <към> когато когато печалната не е фокуса, а фокус е тази да. кинага на стойност в отношенията между mm ми -hmm. и с клиента, печалната се реявява на едно следствие, което ни изненадва като размер, защото е в пъти по от това, което иначе щяхме да изкарвам. Аз червях е, един текст в Facebook на, на, на, на страницата на събитието, манцилно никой от вас не има време да го прочете на Seth Godin, който говори от Management Guru, това ми е много по-симпатичен от останалите. Но текстът беше за това какво са парите. Нали? Че парите са, нали, те идват след историята. Те са една история, която си разказваме. Те затова нямат такава. Пет нали, лева, нали, лева си, пет лева. Нали? Обаче пет лева за едни е едно, за други е друго. Защото ние имаме всички различни истории за тази сума, която стои. И затова тя никога не е, е най-съща, зависи какво им придаваме. И че историята е много по-важна по и тя може да качи много повече стоимостта на на едни пари, отколкото е, ако я няма. Банк не знам от каквоя сектор. Ти Някакъв ще казваш. Да Американска банка съм работила така, че мога да виждате с Да, много да, много, направи връзка с да, процесите, да, които е в да, бизнесите. Да. Те са много, Опирате, много да. преко Базовите общо. Общо човешки об ценности. Да? А те са много стари. Те деже не са много човешки. Колкото повече сме човеци с главното червие, толкова повече това се връща към нас. Нашите социални програми или инициативи са свързани с това да се правим повече човеци. Няма нужда да сме заложили някаква печалба накрая. Тя всъщност ще, ще да е и дори няма нужда да, да измеря. Да, да. И тя няма, няма да е само в парично измерение. Те ще са е много други. Значи аз в Американска банка, абсолютно подкрепенките, в американска банка работих 12 години, Българ-Американска кредитна банка. Аз мисля, че всички се чуваме, това малко ме И всъщност това, което аз обаче го носих в себе си, без, да ви се хваля просто такива хора, като гледна всички сме тук. Въпреки, че работи от 92 година в банковата система, много се опитваха да ме смаччат, нали? Системата се опитваше да кажем какво е това. .е. защо си толкова любезна с тези клиенти какво какво получаваш от това? Хоча, така, непрекъснато има провокации. За какво, защо си толкова любезна? Защо помагаш на този, на този ти? Какво получаваш от това? Значи имаше многократни. Но аз имах свое веро, вървях както и да в Американската банка имах разговор с един директор там, кое... жена беше и каза, ти подходиш прекалено емоционално. аз отговаря за клиентското услужване в тази банка. Значи се от там, от... За година напред. Не знам, значи аз, а, нали, за мен всеки човек, нали, той човек има някакъв въпрос, който и, нали, всъщност това нещо е моят веро понеже пък имах и ръководна функция, нали, всъщност, това някакси всички се заразяват по това нещо. Американците го благославяха, защото носи пари. Но тя беше българка и каза нейните си прекалена емоционална. Защо подхожда толкова емоционално в, нали, в, нали, в нали, взаимоотношенията си? Аз обаче, как знаеш ли, а, всъщност емоциите ме натоварват. На вас само като шеф, кой ви носят при. Какъв е проблем? Както и да е. След 5 години обаче тя ми каза, всичките служители първо ще минат. На и след това ще върват където иде. да е. Трябваше и време. Тоест, когато си устойчив на тази тема, че човека независимо къде е, дали е в банка, дали е в магазин, нали, супермаркет или, къде, или в, лек... в особено болница, първото е човека. Човека, човека. Това е. Да, те институциите не са изразени въобще не е на база. Не. Те са обърнати към себе си и към начина по който могат да се изразят. Максимално... Когато има тази въпросната. но, Съгласна съм, но аз мога да ви споделя в моя опит. Аз също го контролирах това нещо. Той все пак трябва един ли лидер да бъде, но, и, да а, защото, да а, нали, водещите провокации е. са много, нали, а, винаги имаше мафия, стига това му борява откъде накъде, той ми мирише, той е простак, той е идеопример, ви казвам. Yeah. Нали, въпросът обаче да има един човек, такъв, който е водещ и лидер, който да казва, чакай, това е принцип. Да, това казвам. Пирамидата е неустойчена, като излърха се да. надолу. И това, трябва да има, отбори. така че, а, беше много успешно това, това беше много успешно. Значи, това са да е за комьюнити, всъщност за мен е правилно и твоето пояснение е много точно в целта, защото това да подпрем тази пирамида, която е надолу, ще й даде възможността тя да свърши цялата работа, без нея да прави нещо друго. Просто трябва да осигурим условията да тя да стои прав. Макар и с <съпълзвър> всичкото на е обаче как да се приложи на практика? Защото аз ви дадах един пример, който всеки един от вас има може да даде подобни примери от своите гледна точка. Защото аз познавам, нали, Марди, да е ето сте чували за него. обаче как? Каква е тази и какви са те идеят да, за това, тук е доволно? Няма мъжа. Въпросът е как. А, ние имаме ръцепата за как... Хляба. Как да ни тези неща? Значи аз да ви кажа здравето много ме интересува на хората. И то най-вече психическото здраве. Как така, каква е тази идея? Как да го направиме? Как за да заразиме това нещо с това нещо, което ти казах. Моя... Да ако, ако трябва да дам аз отговор, моят отговор наистина е с стремежа да се създават... Е, още един къс, гост за една късен. А, трябва да стремежа първо да се мислят модели, които наистина са извън тия установени. Три области, които са в някаква форма хибридни, обаче те те наистина да водят до по-различно преживяване на, ето, примерно, здравето. Аз мога да дава един, един пример, доктор-консулта се казва от Бразилия, в който един младеж завършил MBA и те много такива вече има в момента, които се насочат към по-социални проекти, по проста причина е, че те ги, много те ги разделят като обслужване на част от населението, която е нали, на английски under Не е недостатъчно обслужено. И той прави една система от такива клиники, рязко сваля цената на един преглед при доктор, защото там специално в Сао Пауло се чака, тук, тук сме добре, там се чака седмици, строватски, скъпо, нищо е такава субсидирана, много силна система и всеки има право на безплатно. Но за, за качествено обслужване там в тази система стандарта не може да става дно. И той предлага модел, който, не е, който е хората си плащат за него, но си плащат много по-малко много по-бързо става, много по-достъпно и успява да вкара в него и качествени лекари. Така че даже хора, които могат да си платят много пари, ходят в, в тези клиники, просто защото там обслужването е по-качествено. Тоест той е дръпнал нещо, за което държавата е отговорна, дръпнаме своите бизнес умения, създава бизнес модел, но го е направил с някаква кауза. Но тук каузата всъщност и затова някой може да каже, ми, той е просто направил лоу-кост услуга. Да, може и така да се третира, но, но важното е, че той предлага на население, което е недостатъчно добре обслужено, както аз дадох примера с тази теза, правиш по-добре. Не просто го правиш по-ефтино, по, нали? по има много време. Правиш го по-добре. Не само, че е по-ефтино, но го правиш по-добре. Тоест теят тия фактори, като се съчетаят в такива нови модели и, и стават нещата. Така че трябва да има отново. Трябва да има но, от тук е, места. Така, говорим за капитал. защото да. въпросът е, че. Ами, и даже и това е много, много голяма тема, която може да отворим за impact investing, за неща, които тук mm -hmm. в България въобще не се говори, нали? но ги има като тенденции навън. Тоест, примерно, инвестиция, която не разглежда просто чистата парична възвръщаемост от влиянието, което оказва. Нали, може да си говорим за, за много, много mm -hmm. други такива неща. Специално по отношение на капитала има страшно много много тенденции в това да, послуха. ще остава контакти на всички да си поддържим да, връзка, се, защото за има... Да, за мен е пак, нали всички тези неща са хуи, които се говорят. И за бездомните, но за мен е здравето на хората във връзка с това, което ти казвам, нали че сега, нали наистина продължителността на живота е много по голяма Но... Има ужасяващо просто количество хора, които живеят на ръба, на, на, на този това има е толкова болести. Нали, как да помогнем на нашето общество да бъде но, щастливих ма точно чрез това? Нали, Примо mm -hmm. да знаеш, че ще отидеш нали, на лекар, ама няма да те си гирдоса или няма най-либо Или даже чисто превентивно има една организация, която се казва School of Life, които правят много симпатични неща. Например, правят такива, те си ги наричат sermons. А, нали, макар, че няма нищо религиозно, но, например, те разлежат проблеми, имат книжки даже такива, като How to be alone, да речем. Mm -hmm. Което е много такъв, нали, как да бъдеш сам, ама качествено, нали, да си прекарваш време. Е Има такива много, много чисто човешки неща, които те си правят наистина такива групи и срещи, обсъждат, да речем. А, нали, това Лен Дебутон е един такъв съвременен философ, mm -hmm. може да се каже, той е така един от основателите. И това са такива пак малко неща, свързани с качество на живот, но действото по-скоро на превентивна мярка не. Как да мислиш за себе си, ти ли качествено, mm -hmm. новините, които четеш, използваш тия новини качествено или нали? просто щаваш да те залее толкова Т.е. ти малко да си осъзнаеш в тая нова джунгла, която е града и тия условия, е как да си да си запазиш човешки елемент, но не, не така, че да, нали, да искаш да се върнеш обратно в село, защото някои хора не искат и много хора не искат. Но как да си го смислиш по-така по хубаво. Така, че има, има начини. Даже не е нужно и тук в България да, зим, да правим нещо ново от нулата. Можем просто да вземем такъв да модел, да се опитаме тук да го Това се е за на разказа, можеше. ама да... Читаваме много интересно. Значи тези социални не и трябва да ги сложим под един знаменател, не всичко е пари приятели. Да, даже по-скоро парите са част от някаква история, която си разказваме. Тоест, дай по-добре да измислиме по-хубави истории. да помагаш, ти имаш Аз не си направих реклама на текста, мъка, който не го речва, ще ми интересно да ми върна обратна връзка. Ако пуснете Георги Камов в дестинация номер едно, така се казва текста в Google, той ще излезе и аз там така го, го разглеждам горе-долу. Но специално социални едваци наистина ще останаме в контакт. Има неща, които и правим и в момента, и ще правим и за бъдеще, така че не може да са полезни на хора, които искаш да, да си развият Према, нещо конкретно. Да как практически да направим така? Има ли програми, които да и Да, това е най не Ами... Добре, и... защо всеки трясни някакви програми, някакви неща, просто не започнат да правим така. И да го да правим, ако нея курсиме, стой Ами, примерно, може би, той е малко закъснява да го казвам, но а, сега стартирахме с една съседи, която беше на миналата среща. А, има един курс на Кумен на Фантин ID от две такива в компания, в другата организация, който е за дизайн мислене за социални инновации, който дава много практически отговор на въпроса, как може да стане. <съща> Защото си има, ако хванем дизайн мисленето като технология, си има един процес, при който да се види какви са нуждите, защото може да не са тие, които си а, Защото обикновено се почва с проблема и решение, нали? Трябва да се отиде а. много по-назад, да се види всъщност каква е нуждата, да. тогава да се види какъв е проблем и чак тогава да се види какво е решението, пък да се пробва, пък ако не стане да се търси друго решение. А тот курс още ли го правите? Ами ние почнахме да го правим въпросът, че вече сме оформили групи и всичко, но Утре, например, в Фабрика за идеи си правяте на Social Innovation Challenge в Бетхаус. House, мое mm -hmm. откриването може там да отидете да видите. Но ако оставя във връзка, има куп неща, които мислим да правим и да, да стартираме, защото наистина въпросът е как е най-важно. Mm -hmm. и, и то е така, ще се опитаме някои хора да го разгледаме от най-различен ъгъл, mm -hmm. да се вие наистина как, как това може да стане, защото има най-различни модели. А не е задължително практика, да се... Да Еми някои да са си, да да си да си направим... чисто такива насочени към, към да речем НПО стил, други са много по-скоро насочени към бизнес, но пак зависи от, зависи от всъщност... То даже не е, зависи от проблема, всъщност. Има много начини да се направи на нещо, много пътища. Не е един, няма нужда да е един. Но пак зависи, ето ти казваш, здравето. Да Там има много какво да се направи. Примерно за мен е... Преживяването на английски експириенс в една болница е кошмарен. Например, въпросните ИДИО имат проекти с болници, например, детски отделения, в които то не прилича на болница. Mm -hmm. И ето как как? е? Ето, ти има примерно в токуда или в... А, нали, може да не е... Това е много хубав пример, да. Ами, в умата, Ами, примерно в пиравов, Ето, как, как, например, може да... И това дизайн мисленето е много полезно. Може да се пребоядиса цялата Да че, как Упс! да нека на... я пребоядиса. Не може ли поне да ги се. Може, да може да от много базови неща, защото наистина без базовите неща не стават. Например, как да направим цялата система на бърза помощ по-ефективна, използвайки дизайн мислене. Тоест, как да се стига по-бързо, как да е по-ефективно. Има куп неща, които могат да се направят, но трябва да се види наистина какъв е проблема, за да се избере най-добрия начин. Но то няма да стои в. Няма да стои в едно от тия полета, ще някъде тук, специално затова не мога е много. проблема да на бълнаците е отношението към пациента. <сък> да, този, Ре, този, този, качеството този, е съвсем другите. Отношението към пациента и аз това още на 2005 година време създавах един слайд протест. Специално заради това, че бях неотвратен, а не отратена, просто състрелях като влязох в а, област на бълнаца и видях неща, които м -м. са неописуеми. И създадох този протест с идеята да акумулирам хора, които със сигурност всички страдат на този проблем, mm. с които да направим една инициатива да организираме сега нещата, че да осъществим нещо като форма на граждански контрол върху дейността на рекламата. Единият начин Това, е с контрол, другият начин е както примерът с доктор Кусутър в Бразилия. Просто някой се хваща и прави по-добър модел. Да, <ръпът> и, и съответно загрижва. <ръпт> Защото се... може да направим, но това е обаче можеш, примерно, даже може да е не незаконна и никой няма да го Не, е не, само ще ви дам пример Пач Адамс. Знаете ли го този доктор с клонския нос? Дай да, понеже аз познавам го лично, Той наистина е ч... супер скромен, но човек, който е задал световно движение, без дошъде да го очаква, само защото си е сложил клонски нос като доктор. Постепенно зарази всички други лекари в отделението, после в цялата болница, защото просто. Е, казва, опе, пробвайте, бе, хора, просто си сложете един клонски нос, не трябва да сте клони, всеки ще се смее, пациентите ще се променят, вие ще се промените. Един човек, който дава... Да, пачада. Пачада. Е, това е социалните инновации. Е, това е социалните инновации. Е, това е Но трябва да се намерят лекари, които да се включат. I mean, yeah, ами, да, да, да, да. по принцип, yeah. за мен най-ефективният принцип е, аз за съжедение ще използвам и за на той е ready when you are. Т.е. Секун... ако да работиш с хора, които вече са готови, поне в началото, защото... <сък> ако <сък> тръгнеш с най-най-най-най... Най най най най yeah, е лекар ще го извикаш и е с тези глупости. Не, не е така, има хора, има и на които може да се спочва. Си сега оборудоват са хората, съм виновни лекарите. Имаше, Просто... или всички имат някаква вина по-скоро? По да, всички имат вина, да, ще... вина, да, вина. Да, Това, да, че ще... системата много често не им позволява, те дори да искат да направят нещо но системата в крайна сметка я правят с хората. Това казва, значи проблема между в и антрополозите. Системата други хора. ако всеки винаги мисли, че системата прави някой друг никой няма да се промени. Ей, това е социалната иновация. за отношение. на един по един пример. движение за протест. А направо едно не, венача, е едно дискусионно, защото... Десет веднага ще негативно мнение. Сега ще кажа защо. Защото в нашето общество, за да събереш хората, да, трябва да е между... себе си, ако събереш да. хората по някаква кауза, <сък> първо трябва да станеш новина, защото никой няма <сък> да, да, да отрази идеята тук и да, тук така. Как, как да стане тази новина, освен ако не изложиш някакво фронтиращо случай и нещо, което да... Аз не случайно дадох пример с бизнес, защото хубавото е, че на много места има, има го протеста. Нали? В Сава Павло и в Бразилия, сега особено по кристалното се скъсват протести. Има го момента с каузите, които се подкрепят, има натиск. Нали? Но това са, това са решения, които пак препращат по тия три точки. Uh, примерно в случай с доктор Просута, той наистина хваща от тия места и прави нещо ново, прави нов елемент. То затова му казва четвърти сектор. Нали? То не е, не е съвсем бизнес, не е съвсем НПО, върши работата на държавата, Тоест това е нещо, което трудно може да го вкаже вкържа. Да но но важно да че... е, че е... Грубно казвам, но може да бъде... Обикновено. Ами гравиш друга функция на неправителствения сектор, например. Трябва да се да, отида да, отвът това, трябва да се мисли да, по-смелно. Тоест, .е. поднасят отношение mm. към пациента, така че доктора да се чувства вече задължен да, да продължи тази. Да, по-скоро, но, но трябва сами мисли по смело По-малко по... -малко, по ами, хайде, ето. Ето, да, ние сме Това, Това е променало, да да... който... аз го не случайно казвам, че в 2005 година се направи... В момента, понеже там поддържаме бял списък, червен списък. Mm. Кой доволен, кой не доволен. Ако аз се следва да в някой бългонце и все пак да проведем предварително, дали там това реши ще ни свърши работа, да имам някаква възможност да се... Е, това нещо трябва да прерасне в нещо, което е... Да, ново, което дава пример. До сега, да. са 9 години човек. и отношението към бългонтелата към пациента се продължава да е същото бългонството. Даже по-лошно. Ами, именно затова аз пак казвам. Давам пример с човек, който е казва, окей, единия път е да протестираме, другия път е да минем на следващото ниво. Т.е. да се опитаме да осъществим натиск. Той обаче отива отвъд това. Той казва, аз ще да създам бизнес модел, който ще... не да, да мислите, че е по-лесно да, в Бразилия, пример, чисто законодателно пример. да е... Нали, да, той дава пример. И не само пример, той дава услуга, която е по-добра от тази в болниците, което означава, че в един момент те виждат конкуренция. А те като видят конкуренция, те ще трябва да променят нещо, защото просто наплива на пациента. Той ми планира да отвори 100 такива клиники, защото там растежа наистина експонейшъл. Не е, не е просто един-два, ми расте така... Значи казва, много ми прилича случай с училищата на Яков Хехт. Примерно. Ти си си годност което ни е наясно, да. е на това са... Извън стандартния модел на образование на вече политика и се държава. Разпрем Няма най-добър начин. Има много начин. Но това е един начин, който е такъв доста, защото правиш нещо и изграждаш нов тип. Аз трябва е, а... по да потегля, защото и тук ме живеем, имам съжаление, така че продължете изказване. Мислим, че комузъм ще за годината. Не колко ще остана? 8 минути. Аз мисля по принцип да приключа. За това продължаваме по някакъв Значи, защото споредно мен може да се създадат... Ами, а, ако ви сте писали, запишете си всички имейлите и тук на тази... Защото се струва, че всички тук бихме могли да реализираме. Да, разбира се, обрежда, това е Това де, беше а... идеята. Всеки месец има по едно такова дискусионно... И аз ви кажа, че съм много да за... Всеки да даде нещо от своя опит. И... Да, няколко колко ще се получи днес. А миналия път бяха 50 човека, 2 до 9 и половина отиде в дискусията, Нещо да. има ли неизказано усещане, че нещо не сме казали. За <съща> <съща> другото по темата са, филосет, ние започваме да правим team билдинги. Именно понеже явно не сме да правим тим билдинги, сами и ще, ще се постараме да ви направите, да ви е дава да на живота, да ви да да, да направите Да, добре, ако <че> се <проси> нали ще оставите кухината, си оставите тя да, да, да, да нарадва. Има си методи, които ще е е и, и, и, и, е и, и те казв, че много и си, си много е, дълго, е много истинско, е много дълбоко психологическо е изкущество, че свързва мъжете и жени. Особено мъжете с пореженото, от тях майката, от тях, мириси на тях, от дома. Имаш някакви архетипи. И беше много интересно същност. Ето пример. И така надазване в корпоративните следи, където да може да са тотално и Жените са повече како мъже. Мъжете са сърките чудовища. Да, Мъжете са много <съпросът> човечни. Абоната възмираме.